רגלו של שטן. באביב 1879 הבחנתי בסימני התרופפות בבריאות הבאזל של ידידי שרלוק הולמס. והודעתי לו שצפויה לו התמוטטות כללית אם לא יניח לחקירות ויצא לנופש. בכל הימים לא התחשב ידידי בעצתי, אך האיום השפיע עליו, ובראשית האביב מצאנו עצמנו בכפר קטן בחוף קורנבול. קורנבול היא ארץ מסתורית. ים, שחפים, ביצות. בהרבה שרידים של גזע קדמון, הקלטי, שנעלם בעינינו. כשאתה מטייל בגבעות קורנבול ווטסון, אתה חש בלחשים ובכשפים של הקלטים הקדמוניים. גיליתי קרבה מרתקת בין שפת קורנבול הקדומה לבבלית. ואולי הגיעו שליחיו של נבוכדנצר למקום הנידח הזה באוניות הסחר של צור וצידון. מיד הבריק ללונדון והזמין ספרים ומילונים, ואני הייתי מאושר. סוף סוף הניח לה בילוש, ומצא סיפוק בבלשנות. ואז הוטרדה שלוותנו על ידי האירועים שזכו לכיסוי נרחב תחת הכותרת הזוועה מקורנבולף. מנמנם ווטסון, הגיעו אורחים. אני רואה אותם יורדים מן הכרכרה. זהו מר ראונד ה' הכומר, ומר מורטימר טריגניס הדייר שלו. צמד משמיים, האחד אינו סוגר את הפה והשני אינו פותח אותו. מר הורנס, טרגדיה מחרידה התרחשה הלילה בכפרנו. אוזניך תצילנה כשתשמע את האסון. ההשגחה העליונה הביאה אותך אלינו. בשעה גורלית זו, אנו זקוקים לשירותיך הטובי. מר הולמס בחופשה, מר ראונד ה', ובתור רופא נאלצתי לאסור עליו כל עיסוק העלול למרוט את הצבא. או, מצטער מאוד, לא, לא התכוונתי. אל תשים לב לידידי לי, מר ראונד ה'. הולמס. דוקטור ווטסון I... משול לתרנגולת אם היית. הוא מבקש להכניסני תחת כנפיו כאילו הייתי אפרוח. אני לשירותך. ל השבח לאל, השבח uh, לאל. במה להתחיל? ידידי ודיירי, מר מורטמר טריגניס, היושב כאן לצידי, בילה אתמול את הערב בחיק משפחתו, כלומר, אצל אחיו אוהן וג'ורג' ואצל אחותו ברנדה, בביתם שליד צלב האבן העתיק. בשעה עשר בלילה עזב אותם, משחקים קלפים ובמצב רוח מרומם. ידידי מורטימר הוא מן המשכימים, וכשיצא הבוקר בשבע לצעדה המקובלת עליו, השיגה אותו הכרכרה של דוקטור ריצ'רדס, שהוזק לבית אחיו. מובן שמורטימר המודאג הצטרף למסע, וכשהגיע לבית אחיו, ו... ו... וכשהגיע לבית אחיו, ו... מוטב שתמשיך במקומי, מורטימר. מר הולמס, אחי ואחותי המשיכו להסב לשולחן. הדבר לא נשתנה. הקלפים היו פרוסים לפניהם, ורק האש באך כבתה. לשמה הביאו אש בחודש מאי? ליל היה קריר, מר הולמס. האומנם? אני לא הבחנתי בקור. צר לי שהפסקתי אותך, מר טריגניס. אנא המשך. אחותי היקרה, ברנדה, הייתה מוטלת, מתה בכורסה. בעוד שאחי, ג'ורג' ואוהן, ישבו מימינה ומשמאלה, צוחקים וצורכים. הם יצאו מדעתם. בני כל השלושה, אחותי המתה ואחיי המטורפים היו מעוותים כאילו אימת מוות נפלה עליהם. מי מתגורר בבית פרט לשלושה? סוכנת הביתה זקנה, גב' פוטר, היא שהזעיקה הבוקר את הרופא. בליל אמש נכבה לישון בשעה מוקדמת ולא שמעה דבר. אתה מאמין שמישהו או משהו חדר לתוך הבית בין יציאתך בליל אמש לשובך הבוקר? אינני יודע. אינני יודע. החלונות והדלתות היו סגורים. בני משפחתי לא זזו במקומם. זה השטן, מר הולמס. השטן פלש לחדר. אינני נוהג להילחם בכוחות אל-טבעיים, ארטריגניס, אך לפני שהשלימים עם תיאוריה פנטסטית כשלך, בי רצוני למצות את כל האפשרויות הטבעיות. נאמר לי שהסתכסכת עם בני משפחתך, ומשום כך עזבת את הבית והלכת להתגורר אצל הכומר. אנחנו משפחה של קוראי בדיל, מר הולמס. לפני שנתיים מכרנו את המכרה המשפחתי, ואז התגלו חילוקי דעות בשעת חלוקת הפדיון. אך הסלסוך חוסל מזמן. עובדה שהיינו נפגשים בכל סוף שבוע ומשחקים קלפים. נסה להיזכר בלילה האחרון, מר טריגניס. האם היה משהו ואפילו פרט נטול חשיבות למראית עין, היה עשוי לזרוע אור על הפרשה המסתורית? כן, כן, היה. כששיחקנו בקלפים, ישבתי עם גבי לחלון. החלון היה סגור, אך את הוילונות לא הורדנו. פתאום אני רואה שאחי ג'ורד, שישב מולי, מסתכל בתמיהה על משהו שמתרחש בגן. אני מסתובב ורואה באור הירח שמשהו נעלם מנסיכים. אינני יודע מה זה היה, דם או חיה. ולא יצאתם לחקור מי לגן בשעה מאוחרת? לא, המשכנו לשחק בקלפים. העניין נראה לנו כנטול חשיבות. והבוקר? אמר הולמס, נרות השעווה שעל השולחן כבר הפכו לגושי דונג. בני משפחתי ישבו בחושך עד שהפציעה השחר. דוקטור ריצ'רץ קבע שברנדה המזכנה מתה לפני שש שעות, ואיכה היא קשקשו כמו קופים. זה היה מחריד. דוקטור ריצ'רץ כמעט שהתעלף, ואני נאלצתי לתמוך בו. אני מציע שניגש למקום בלי דחיות נוספות. מה אתה אומר, ווטסון? כבר שמענו הרבה סיפורים מדהימים. אך סיפור שכזה טרם שמענו. נסתכל עליהם, תראה את תנאיהם המעוותים מאחורי הסורק. אתה רוצה להגיד לי מה כן, בהחלט. אלה אחי האומללים, לוקחים אותם למוסד. זקוק למקטרת ואולי גם לשתי מקטרות כדי לנתח מה שראינו ושמענו. אני לגמרי מבולבל. פתח פיך, וורטסון, ויעירו דבריך. אילו אפשרויות אתה רואה? אפשרות ראשונה, פלישת השטן לבית רגניס. זאת איננה האפשרות הראשונה, זאת האפשרות האחרונה. אני רגיל להטריח את השטן רק לאחר ייאוש טוטאלי. נזכור תחילה את הממצאים הריאליים שבידינו. אחות שנפטרה, ושני אחים שיצאו מדעתם כמה דקות אחרי שאחיה מורטימר עזב את הבית. כמה דקות? ואולי כמה שעות? מסופקני. אנשי הכפר רגילים להיכנס למיטה בשעה מוקדמת. אלמלא קרה מה שקרה מיד עם צאתו של מורטימר, לא היינו מוצאים אותם הבוקר מסובים לשולחן הקלפים. נשאלת השאלה, איזה יצור היה מסוגל להתגנב דרך חסיכים, להציץ מבעד לחלון ולהטיל עליהם אימה שתוציא אותם מדעתם? אה, ואפשר שנשמע תשובה מפי האיש העולה בכביש. מכיר אותו, ווטסון? מי לא מכיר את ליאון סטרנדל? צייד עריות, חוקר שעשה שנים רבות ביבשת השחורה. תמונתו מופיעה בקביעות בעיתונים. בכפר באמת סיפרו לי שהוא נוהג לבוא לחופשת מולדת לקורנוול. אך לא ידעתי שהוא נמצא כאן בימים מילא. אה, דוקטור סטרנדל, שמח לראות אותך. אני יודע שאתה רגיל להסתגר בין ארבעת הקירות שלך, ומשום כך אני מעריך ביקור זה. באת אליי בעניין האסון בבית טריגניס? בדיוק, מר הולמס. ניסיתי להציל דבר מפי שוטרי המקום, וברחתי מן התחנה כל עוד נפשי בי. אני ידיד המשפחה. בני טריגניס הם אחייניי מצד אמי, שנולדה כאן, בקורנוול. כבר עמדתי להפליג לאפריקה, אך חזרתי כשהידיעה המחרידה השיגה אותי בנמל פלימוץ. והפסדת את דמי הכרטיס. לזה אני קורא ידידות. הרי אמרתי לך, הם אחייניים. אה, מצד אני זוכר. והציוד, המזוודות, הרובים הפליגו בלעדיך? בחלקם. מזוודה קטנה נשארה איתי במלון. איך זה שהאסון התגלה כאן רק הבוקר, וכבר התפרסם בעיתוני פלימוץ? לא קראתי על זה בעיתון, קיבלתי מברק. מי שלח את המברק? אתה אדם סקרן, מר הורד. <laughs> זה שייך למקצוע. בסדר. ראונד ה' שיגר את המברק. הכומר זה מעניין. אמור לי, מר סטרנדייל, מה אוכל לעשות למענך? השוטרים הכפריים הם חמורים. מספרים לי סיפורי בדים על שדים ורוחות. אתה אדם רציני, מר הולמס, בוודאי כבר הגעת למסקנות מסוימות. אני נמצא בשלב התחלתי של החקירה, מר סטרנדל, ומעדיף לפי שעה לשמור את חשדותיי לעצמי. אני מבין, בזבזתי את זמני לריק. לא אוסיף להטרידך. בוקר מבורך, רבותיי. יצא כועס. כן, שמעו בטריקת הדלת. חזר מפלימוס לקורנוולים כי מטענו יצא לאפריקה. מה אתה אומר, וואטסום? התעלומה מעסיקה אותו. כן, מאוד. הנה חוט, לא יותר מחוט דקיק. החוט הזה עשוי להוציא אותנו מן הסבך. אך לפני שנגיע לסוף הדרך, צפויות לנו עוד הפתעות מהפתעות שונות. מר הולדס! מר הולדס! כל יום מביא לנו התפתחות חדשה בפרשה, הנה היא קרבה בדהרה. השטן, <הסתן> מר הולדס, השטן <הסתן> נשתולל בכפרנו. זאב טורף מאיים על צאן מראיתי. הרגע, מר ראונדה, יישב. הנה יישב כאן בקורסה. ווטסון קוס מים בשביל לקום מר <ראונדי> תודה. תודה. ובכן... מורטימר טריגניס, המתגורר כידול החבביתי, נמצא הבוקר מת. מת? ופניו מעוותים מרוב אימה, כפני אחותו המתה ואחיו המטורפים. גם בהפכה עולה איזה ריח מוזר, וורטסון? כן, המשרת שנכנסה הבוקר לספרייה ומצא את נורטימר המת כמעט שהתעלפה אחרי שפתחה את החלון, עלתה לחדרה ושכבה במיטה. כששוחחת הייתי עם מרת פורטר, סוכנת הבית של משפחת טריגניס, אמרה לי שגם היא הבחינה בריח דוחה, חשה בכילה ושכבה במיטה. אפשר שהריח נודף ממנורת הנפט הדולקת על השולחן ומעלה עשן? לא העזתי לכבות את המנורה, חששתי לטשטש הקיבות. נהגת בחוכמה מראנדי. מעניין מה ביקש מורטימר בספרייה בשעה מוקדמת כל כך. גם את חולצתו לא הספיק לכפתר. נראה לי כאילו קפץ מנומנם ממיטתו והתלבש בחופזה. מעניין איזה יצור הטיל עליו את האימה הנסוכה על פניו. השטן, השטן עושה שמות בעדר שלי. אם כך נצטרך לתפוס אותו בזנבו עוד היום. מה שלי לקחת איתי שתי מזכרות מלאונדיי? מעט מן החצץ שמצאתי על עדן חלונו של דיירך בקומה הראשונה, וקומץ מן האפר שמצאתי כאן על המנורה הדולקת. וזה כל מה שיש לך להגיד לי, מר הולמס? לא. מסור דרישת שלום לשוטר הכפר כשייכנס, ואמור לו בשמי לבדוק גם את המנורה וגם את עדן החלון. גם פה וגם שם יגלה את עקבות השטן המשתולל בקורנול. מה דעתך, ווטסון, אם נבדוק את המכנה המשותף לשתי התקריות? צחנה מבחילה בחדר סגור, הגורמת בחילה לאדם שנכנס לתוך החדר. גם בבית טריגניס וגם בבית הכומר, הורעל האוויר על ידי חומר שהתחמם ונשרף, באש שבערה באח או במנורת נפט. אשפח שבבית ריגניס לא מצאתי אפילו פירור מן הרעל, אך על המנורה שדלקה בבית הכומר מצאתי שכבה דקה של אבקה אדומה, ואת מחציתה אספתי במעטפה הזאת. ומה עשית עם המחצית השנייה, הולדס? זה אתה עוד שואל, ווטסון? אין זה מתפקידנו לטשטש עקבות ולחבל בעבודת המשטרה, להפך. השארתי קמצוץ של רעל על המנורה בבית הכומר כסימן דרך לבאים אחרינו. ועכשיו, ידידי, נערוך ניסיון כימי. אך ננקוט באמצעי זהירות ונפתח את החלון, כדי שלא נגרום מרוב סקרנות למותם בטרם עת של שני אזרחים שומרי חוק. אתה וואטסון, אתה תשב בכורסה שליד החלון. אני אשב מולך, ואת המנורה נעמיד בינינו על השולחן. הסדר זה מספק אותך? אולי אתה מעדיף בתור גבר מיושב בדעתו שלא להקריב קטורת לשטן? אני איתך, הולמסון. אה, <laughs> ידעתי שאפשר לסמוך על וואטסון שלי. כאן נשב ונסתכל איש בפני רעהו. אם תגלה בפניי סימנים מדאיגים, עליך לשים קץ לריסוי. הכל ברור? ניגש למלאכה. הנה אני מפזר את האבקה האדומה על מגן העשן של המנורה, מדליק גפרור, ועכשיו נתיישב בניחותא ונעקוב אחרי ההתפתחויות. ואלה לא איחרו לבוא. רק התיישבתי בקורסה, וכבר הבחנתי בריח דוחה העולה באפי. נשמתי פעם, נשמתי פעמיים, ואז הבחנתי בענן שחור הסובב אותי. ליבי אמר לי שבתוך הענן מסתתר יצור שטני. רציתי לצעוק אך, אך קולי לא נשמע לי. ואז ראיתי את פניו של הולמס. הוא היה חיוור כמו סדים. עיניו יצאו מחוריהן. ובאותו רגע קפצתי ממקומי, תפסתי אותו בזרועו, משכתי אותו אחריי בכוח. עוד רגע, שנינו שכבנו משתעלים ומתנשפים על הדשא, ומעלינו השמיים הכחולים והשמש הזההובה. אני חייב לך תודה, וואטסון. תודה וגם התנצלות. אני מסכן את חייך ואתה מציל את חיי. לא הייתה לי שום זכות לסבך אותך בניסיון שטני זה. תמיד שמח לעזור לך, הולמס. ודאי לא נותר בלבך ספק למקורה של מה שמוגדר בכותרות הזוועה של קורנוול. אף לא צל של ספק. ועכשיו עלינו לברר מי עשה מה ומדוע. כל הסימנים מעידים שמורטמר טריגניס גרם לטרגדיה הראשונה, אם כי בשנייה שימש קורבן. הוא אמנם סיפר לנו שאחרי הסכסוך השלים עם בני משפחתו, אך פני השועל שלו והעיניים הדוקרניות מאחורי זגוגיות משקפיו לא ו... עשו עליי רושם סלחני במיוחד. ולמה הסב את תשומת ליבנו לתנועה החשודה בגן הלילי? כדי להסב את תשומת הלב מן הפושע האמיתי. קרוב לוודאי שהשליך חופן של רע לתוך האש בצטו, וסגר את הדלת אחריו. לו היה זר פורץ לחדר במפתיע, היו בני הבית קופצים ממקומם, ואנחנו מצאנו אותם יושבים. אם כך אתה מסביר את מותו של מורטימר עצמו כהתאבדות? לכאורה זהו פירוש המתקבל על הדעת. מקיפות מצפון גורמות להתאבדות. אך קשה לי להאמין שמורטימר זה נתברך במצפון רגיש במיוחד. למרבה המזל יושב איתנו בכפר אדם היודע בדיוק מה קרה למורטימר. הזמנתי אותו להעיד לפנינו והנה הוא עולה בכביש. ווטסון ואני יושבים כאן על הדשא, מר סטרנדל, בילינו את הבוקר בעריכת ניסיון כימי בסלון, משום כך אין באפשרותנו להזמינך להיכנס לתוך הבית. שלחת לקרוא לי מר הולמס, הפתק שלך הגיע לידי לפני שעה קלה ובאתי. אם כי לא ברור לי מדוע אני חייב לציית לפקודותיך. אשתדל להעביר זאת לפני שניפרד, מר סטרנדל, ואני אסיר תודה על שנענית להזמנתי. ווטסון ואני כמעט שסיפקנו לעיתונות פרק נוסף במסתורי הזוועה מקורנוול. משום כך אנו מעדיפים לנשום אוויר צח בגן. אולי תואיל לשבת איתנו על הדשא? כאן בחוץ אין כותל ואין אוזניים. אין לי מה להסתיר, מר הולמס. אתה חופשי לומר מה שיש לך להגיד לי קבל עם ועדה. גם כשאני עומד להאשים אותך בהריגת מורטימר טריגניס. עליי להזהיר מר הולמס. באפריקה למדתי לקחת את החוק בידי. אל תנסה להוציא אותי מכליי. אינני מעוניין לפגוע גם בך. גם אני אינני מעוניין לפגוע בך, מר סטרנדל. משום כך קראתי לך ולא למשטרה. האם כל הצלחותיך המפורסמות נולדו מתוך בלוף? הבלוף מאסטרנדל כולו שלך. כשנפגשנו אתמול שאלת אותי אם כבר הסקתי מסקנות בקשר לטרגדיה בבית ריגניס, סירבתי להשיב. יצאת מכאן נזעם, ניגשת לבית הכומר, התבוננת בו שעה ארוכה וחזרת לביתך. מניין לך? עקבתי אחריך. לא ראיתי איש. כצפוי כשאני הוא העוקב אחריך. עשית ליל שימורים בבקתה שלך, ועם עלות השחר, יצאת ומילאת כיסך בחצץ מן הערמה שליד שער הכניסה. לאחר מכן עשית דרכך לבית הכומר, במהירות היה על הספורטאי, כשאתה נועל את נעלי הטניש שאתה נועל ברגע זה. נכנסת לגן ועמדת מתחת לחלון חדרו של מורטימר טריגניס שבקומה הראשונה. החמה כבר זרחה, אך אנשי הבית עוד ישנו שנת ישרים. הוצאת כמה אבני חצץ מכיסך והשלכת אותן בזו אחר זו בחלון. אתה השטן בכבודו ובעצמו. מודה על המחמאה, חיינך סבור שכבר הטרחנו את לוציפר יותר מדי. לאחר דקותיים הציץ מורטימר טריגניס מן החלון, הזמנת אותו בתנועה לרדת, ובעוד שהוא התלבש, נכנסת אתה דרך החלון לספרייתו של הכומר. בשעת השיחה הקצרה שהתנהלה ביניכם, התרוצצת ענה וענה, כפי שמוכיחות העקבות שהשאירו נעלי הטניס שלך על המרצפות. לאחר מכן הדלקת את מנורת הנפט, יצאת כלעומת שבאת, ואת החלון סגרת מאחוריך. במשך חמש דקות ניצבת לפני החלון ועישנת סיגר. לאחר מותו של מורטימר חזרת כלעומת שבאת. האם השמדתי פרט כלשהו? לא. סיפורך מדויק על כל פרטיו. ועכשיו אתה מוכן לגלות לי מה הניע אותך למעשה? היה לי מניע אחד ויחיד. הנה הוא לפניך. זהו צילום של ברנדה טריגניס. כן, ברנדה טריגניס. אהבתי אותה במשך שנים, וזו הסיבה שהסתגרתי כאן בקורמול בין מסעותיי לאפריקה. לא יכולתי לשאת את ברנדה לאישה כי הייתי נשוי. אשתי אמנם עזבה אותי לפני שנים, אך חוקי המחרידים של ארץ מולדתי לא אפשרו לי להתגרש ממנה. ברנדה המתינה לי במשך שנים, כשם שגם אני המתנתי לה. הכומר היה איש סודנו. אם תשאל אותו, יספר לך שלא הייתה אישה, כי אם מלאך. הרעל האדום עוד נמצא בידך? כן, במעטפה הזאת. דוקר ווטסון? אדוני. אני מבין שאתה רופא מקצועי. האם שמעת פעם על האבקה הזאת? רדיקס פדיס דיאבולי, שורש רגל השטן. מצטער. לא, לא. לא שמעתי. זאת איננה בושה, דוקטור. להוציא מכלל זה מעבדה אחת בבודפשט? לא נתקלתי באבקה הזאת באירופה. השורש גדל במערב אפריקה בצורת רגל. ספק רגל אדם, ספק רגל טייש, ומכאן השם המוזר שהוענק לו מפי מיסיונר בלגי שהיה גם בוטניקאי חובב. שורש? רגל השטן. השפי השפטים האפריקנים משתמשים ברגל השטן מדי פעם, אך שומרים את כוחו כסוד כמוס. אני השגתי את האבקה הודות להרפתקה מופלאה בארץ האובנגי. וההמשך? למען האחות, השתדלתי לשמור על יחסים תקינים עם האחים. כידוע לך, פרצן מריבה בבית טריגנס. בגלל כסף, כן, שמעתי. לאחר מכן השלימו. למראית עין. מורטימר טריגנס היה טיפוס חלקלק, ובכל זאת השתדלתי לשמור גם איתו על יחסים תקינים. השבוע ביקר בבקתה שלי, ואני הראתי לו כמה מאוצרותיי האפריקנים, וביניהם שורש רגל השטן. סיפרתי לו ברוב טיפשותי כי הנושם את העשן האבקה הנשרפת יוצא מדעתו או מת במקום, ורופא אירופי יתקשה לגלות את סיבת המוות. אינני יודע כיצד גנב מורטימר את האבקה, כי לא עזבתי את החדר אפילו לרגע. אני מניח שהכניס קמצוץ לכיסו כשהפניתי לו את גבי כדי לפתוח מזוודה. מורטימר ידע שאני עומד לעזוב את קורנו למחרת, אך... מברקו של ידידי הכומר השיג אותי בפלימות. מתוך המברק הסתבר לי שמורטימר השתמש ברגל השטן למען בצע כסף. לאחר שברנדה תמות ואחיו יצאו מדעתם, התמנה מן הסתם לאפוטרופוס על רכוש המשפחה. מה יכולתי לעשות, מר הולמס? שום חבר מושבעים כפרי לא היה מאמין לסיפור פנטסטי כשלי. הופעתי אצל מורטימר בתפקיד כפול של שופט ותליין. השרץ נבהל כששלפתי את האקדח ונכנע לגזר הדין. שמעת את סיפורי, ועכשיו עשה בי כרצונך. מה היו תוכניותיך לפני שקיבלת את מכתבי? התכוונתי לגבור את עצמי במערב אפריקה. השלמתי רק את מחצית מחקרי. צא ותשלים את החצי השני. לך, בן אדם. אני לא אעכב בעדך. מר הולמס, אהב לי את ידך. באותו ווטסון? רבותיי, בוקר מאורך. ועכשיו ווטסון, מה דעתך עם נעלי קטורת שלא נועדה לשטן? אתה היית מוסר אותו למשטרה? אני ודאי שלא. מה שאני מנסה להבין הוא כיצד זה... תפסתי אותו. זה היה משחק ילדים, ווטסון יקירי. אבני החצץ שמצאתי על עדן חלונו של מורטימר המנוח שיבשו לי נקודת מוצא. בגנו של הכומר לא מצאתי חצץ כזה, ובכניסה לגנו של סטרנדייל ערמה שלמה. גרגירי האבק האדומים על מנורת הנפט עזרו לי לסגור את המעגל. ובזאת, ווטסון ידידי, תם סדר הבילוש, ואנו שבים במצפון נקי לשדה הבלשנות. אמור לי, מה דעתך על השפעת הגומלין בין שפת בבל לשפת הקלטים הקדומים שישבו כאן בקורנדו? האזנתם לרגלו של שטן מאת ארתור קונן דויל, עיבוד ובימוי מיכאל אוהד. השתתפו שרלוק הולמס, יוסי גרבר, דוקטור ווטסון, יהודה עפרוני, הכומר ראונד היי, שמעון בר, מורטימר טריגניס, אריאל פורמן, ליאון סטרנדייל, אלברט כהן. עוזרת הפקה, תמר הראל. ביצוע טכני, מועיז גלמי.